Niemand maakt mij niemand kwaam, maar huiden bompen zijn Ik heb ook kater kater lief, maar je Wakimbizi wanaokimbia vita wenyewe wenye Nchini wen, ajamuhuri ya, ya demokrasia wakia Kongo Wanaweza kupele kwa mda wote katika makambi Yali yo funguli katima Burundi. Hayo nailezo gavana wa mkwa warumongi ma kwa kwa sasa Wanajishugulisha na kazi ya kuwasalimisha Ili wasingie na wahalifu wote Ataka ya soko la kujenga soko ya kisasa maineo ya kuwemo soko ya zamani ya budumbura ndi ya tashuli kana kuondoa uchafu nao jili sehemu hiyo hayo anaelezwa na Shahadrak ni uhuru mshauri katika ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Burundi ni wakati hapo kesho miaka mitani takwimu ya soko hio ya bujumbura ikiteketezwa na moto na mwanafunzi msichana wa shule la musingira wakila kivambwe Tarafani Manda mkowani Bubanza Amejisalimisha kwenye kituwa cha polisi Tarafani Humo Juma in ni bada ya kushakiwa muka Bada ya kujifungua mtoto na paki chakani Kwa hayo na mengine karibu fundi mitamboni ni Elika Soma Mimi Plaside Nyomongere Sikiliza habari motomoto -moto kupitia radio sanganiro Habari kamili. Tufungue kuhabali hii na ukurasa wa usalama wakimbizi kutoka Kusini mwa Kivu nchini ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaendelea kulipotiwa kusini mwa Burundi katika mikoa ya Rumonge na Makamba wakikimbia vita ya wenyewe kwa wenyewe kati ya waasi wa la Mai-Mai na Jeshi la Taifa. Bada ya kupokea hapo jana wakimbizi zaidi ya ilfutano, kiongozi wa mkua warumonga naeleza kuwa shuguli wanayo kwa sasa ni ya kukagua wakimbizi hao ili wasiwe mwahalifu wote juvenali bigirimana na kuwa shilika la kudumia wakimbizi UNHCR li natalajia kupereka wakimbizi hao katika makambi ya liyo funguli wakatikati mwaburundi. Tumsikirize alihojiwa na mwenzetu paskari niyo ya hunze kwanjia yasimu. Nikuamba kwamba tangia siku ya Ijumaa na jana lahamisi tulikuwa tuko na wakongomani wakimbizi 3952 alafu kuna wengine ambao walilala kwenye mituumu ambapo leo asubuhi tumewaona wanafika kama idadi ya watu 500 ifa zaidi e, ukijumlisha unafika unaona watu ambao tuko nao mpaka hivi ndio idadi ambayo tuko nayo Sasa, ni kipi munacho kifanya ilikuwa shugurikia wakimbizi hao? Kuhusu kuwasaidiza ni kwamba hivi kuna warundi. Bazi hao, uenye wa mekujanao. Hao, tunafika, tunafanya uchunguzi wa kina ili tuangalie kwamba kweli ni warundi. Alafu fasi ambapo wame wanazaliwa. Kwamba ni penyewe kweli ambapo tunauliza na watu wa hapo kwamba wanawaelewa na kwamba siwa wa halifu. Aho, tunafanya tunawaachia wanaenda kwa au. Wengine nao, tumesha kuwa na shirika la UNCR, ambalo limesha e, fika pa hapa Rumonge, na ndiyo sababu tunafuwa tunawakabizi hao watu, na wanafuwa na wapeleka kwenye makambi, wamesha leta malori, ambapo kazi ya kuwapeleka huko imesha. Huyo ya likuwa ni gavana wa mkowa Rumonge, tukendele ya nahabali za usalama wanafunzi mchana wa shule la msingira kima mwe, tarafa ni tarafa ni mhanda katika mkowa Bubanza, amejisalimisha kwenye kituo cha polisi tarafa ni humo Juma hii mwanafunzi huyo alikuwa amelipotiwa kutimuka kutimua alhamisi hii baada ya kushakiwa kujifungua mtoto na kumtupa kichakani nesi moja shakiwa kusaidia katika kisa hicho huyu mikononi mwa polisi baada ya uchunguzi tangu jana kitendo hicho kinaripotiwa pia kwenye makao makuu ya tarafa ya Gihanga amba Apo mchana mwingine alia, alifiwa Analifiwa kujifungua mtoto na kumtuu pachooni Bada ya kumnyonga mchana huyo na yeye alisha kamatwa na kufuatiliwa na sheria. Sikiliza habari moto moto kupitia radio isanganiro Ikiwa metimia sasa ba dakika 36 tuendeleye na habari yenyewe na ukurasa wa, wa siyasa na hakuna mfanya kazi wa serekali ya baya takatu wa mjango, husika, uh, unayo husika na uchaguzi. Na wakati hakuna kitakacho ya kwenye mshara wake, hayo ni matamushi ya wazili wa mambo ya ndani hapa wala hamisi katika mkutano na viongozi wa mashilika ya wafanya kazi. Viongozi hao walikumbusha wazili wa fedha ukua hakuna anayewezu wa kugusa mshara wa mtu bila hiali ya kimengi zaidi na viane genda kumana. Wanao jumuhika katika mungano wa Serikali wasiopinga kutoa michango didi ya uchaguzi wa mwaka mbili alfu ishirini waliwakilisha mashaka wanayo kwenye mkutano na mawaziri watatu wa Serikali ya Burundi Talasisi gaungu kiongozi wa mungano wa mashirika watumishi wa Serikali wanao katika mungano wa kosibu aliuliza namu na watumishi wanao baki na sifuri kwenye mishahara jisi watakazo toa michango hiyo ya uchaguzi. Buwana Tarasisi Gahungu alizungumuzia pia hatuwa ya serikali ya kusitisha marupurupu kwa watumishi wa serikali. Kwa mujibu wake buwana Tarasisi hatuwa hiyo ilikuja kudumisha ufukara kwa watumishi wauma na hizo kuwaomba pia michango ya uchaguzi ni usumbufu mukubwa. Kiongozi huyo wa munganu wa kosibu aliwakumbusha mawaziri hao kwamba sisa sahihi kukata mishahala wafanya kazi bila idini yao kama inazosema sheria. Waziri wa mambo ya ndani pasikari balandagie aliwatuliza nyoyo watumishi wenye tatizo hilo. akisema kwamba hakuna mpango wakukata kwenye mishahala wale wanaobaki na sifuri bada ya matumizi. Waziri aliendelea na kusema kwamba Kutoa, michango ni hiali ya laia binafsi na sio kazi ya mungano wa mashirika ya Kosibu kushulikia kazi hiyo ya utowaji. Ila, kiongozi wa mungano wa Kosibu aliwakirisha mashaka mengine didi ya watoto wanautimiza vigezo za kupiga kura wasio na ajila na muna wanazo mwa pesa wakati ambapo wazazi wao huwa wakikatwa kitita cha pesa baada ya kilamwezi. Wazili balanda giea akitisa. Zama pesa zinazo alibaini kwamba pesa hizo ni zaki wango kidogo na hivyo akawambia wale wasiopenda kuachana na kutowa michango didia uchaguzi na akawaomba wale wenye moyo wa uzalendo kuendelea kutoa michango hiyo kwa BD. Mawaziri hao walianza majadiliano na wafanya kazi wa serikali wanao katika mungano wa kosibu wale ahidi kwamba mudahalu wakitaifa utaendelea kwa lengo la kuanda uchaguzi usio kuana dosari wa mwaka wa mbili alfu ishirini mawaziri hao ni waziri wa mambo ya ndani, waziri wa fedha pamoja na waziri wa kazi na wafanya kazi. Shukurani vya nenge ndakuma na serikali ya burundi bado inaenderea kusakata huku na kule fedha na kutafuta wahenga watakao jinga soko ya kisasa katika maineo ya likuwepo soko kuya bujumbura ilio teketezo na moto ya pata miaka mitano hayo na Baini wana cha na, sha, na Shadrack Nyonkuru mshauri katika ofisi ya makamu wa pili wa rais na mwakilishwa wa nchini Burundi Shadrack Nyonkuru anasema kuwa atakaye shindia soko la kujenga ndiye atajishughulisha na kuondowaji wa uchafu unaojili kwa sasa katika maeneo hayo tumsikilize ana tafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili na na Tiri Mvayo Kulera Kukuhuko zari bili Kifjashi kizgoemulile tanu huko Hati kikanya huko ukua, inzu Sirkali ilikuwa inatarajia Kujenga gorofa ambayo watu Watafanya biashara Pia na parking za gari kwenye level Ya chini kabisa Badaya hapo sirkali kaipatia kazi hiyo Uzarea fedha na kufuatana Na sheria ofisi ya soko za uma Ika itangaza soko hiyo Ili watu ambao wakona uwezo Wakujenga gorofa hiyo Kwa kupinzana. kupinza na kwamba wakati soko hiyo Nisoko ya uma ya kimataifa inamaliza mezi mitatu Bada mezi mitatu hiyo hakuna mtu hata umoja ambaye aliweza Kuitika wito wa wizara ya fedha ya kupinza ya soko ya kujenga gorofa hiyo Bada ya hapo serikali iliamua kutafuta watu wana ujuzi utalamu na uwezo wa kutosha, Amba wanaweza kwa na serikali ili waweke sahihi kwenye makubaliano ya kujenga gorofa hiyo Hivi sasa tunawana kwamba shuguli hiyo inaendelea vilevio kwa sababu tumeisha pata watu ambao wanasema kuwa wanawezo wakujenga gorofa hiyo ila hatuwezi kusema majina kabla hatuja chunguza vizuri kwa uwezo huo wanao ila siku ambako tutachukua moja miongoni mwao tutawambia ni nani ambaye anaweza kupata nafasi ya kujenga gorofa hiyo swali la kufanyia usafiki wanja kile itakuwa kazi ya mwenye atashinda katika soko ya umo ambaye nume tayari wizara ya feza imesha wazi na badai ajenga kwa sababu bubu itam atowe ile uchafu yote mabati biuma ataanza kubomoa hizo kuanguzo ili aweze kujenga upia. Huwa ya likuwa ni Shadra Kinyonghurum, mkuu katika ofisi ya makamu wa pili wa laiza kitafsiriwa na chiri mfayokure na tuwa kumbushe kuamba soko ya bujumbura ilitekete zona moto ilikuwa ni tarehe 27 janwali mwakalfu mbili na kumi na tatu kwa kumalizia. Wazazi ambao watoto wawa nasoma kwenye shule la upili la bugongo katika talafa ya mutambu mkowani bujumbura wanaomba mpango wakutozoa hela ya kulipa walimu wa binafsi isimamishwe. Wazazi hao wanaeleza wa ambao wanalipa ulfumoja kwa kila mwanafunzi wanaeleza kuwa hali ya umasikini haiwa rusu kwendelea kwa jubika. Biginimana Emanweli anayosimami ya wizara ya limu tarafani humo anatuliza moyo na kusema kuwa waliomba walimu wakutosha na shule li, hilo likiwemo katika mashula li liyali yo pendekezo wa mwana mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili ila kabla tu ya kukuaga nikukumbushe kwamba Wakimbizi wanaokimbia vita ya wenye kwa wenyewe kutoka inchi ya Jamhuri ya demokrasia ya Kongo Wanaweza kupele kwa mda wote katika makambi Ya wakimbizi na katika timu wa Burundi Na gavana warumonge Hanasema kuwa kwa sasa shuguli wanayo Ni ya kutizama ili wa, wa singie wa wote Na atakai shindia soko ya kujenga soko ya kisasa maeneo Yali kuwepo soko ya ya zamani ya Bujumbura ndiye yatajishughulisha na kuondoa uchafu unaojilisha mu hiyo hayo anaelezwa na Shadrack Niyohuru mshawli mkuu katika ofisi ya makao ya wa rais Ni wakati ya po kesho, miyaka mitano itakuwa imetimia soko hiyo ikiteke na moto. Mwisho kabisa watarifa ya habari ni kutore shukurani weu we meyambatana na mimi. Ni mtore shukurani tena za dateli kadogo ni fundi mitama. Mso alikuwa ni mimi Plasidi ni umungere ni kiwage ni kutoka studio za Redis Anganiro. <muchos>